Ти не знаєш, напевно, на другий день після того, як витягли нас. Десь я вже забув, в якій частині печер знайшли його базу. Консерви, акумулятори, одяг, зброю і таке інше. У нього ж у кишені знайшли і карту печер. Про апарат нічного бачення. Напевно, ти вже чув. Він жив там давно, вивчаючи маршрути, сполучення, словом, проводячи таку собі рекогностировку, щоб у потрібний момент орієнтуватися там, наче риба оді. Так воно і сталося, погодився Сергій, ходив за нами наче тінь, з'являючися то з одного, то з іншого боку. Тепер вже заднім числом я зрозумів це. Він мав талант воїна, який не дозволяв жити спокійно. Мурат повинен був постійно ходити по лезу ножа. Притом вважав, що ці здібності повинні відповідно винагороджуватися. Держава ж вважала інакше. Тому не дивно, що в нових умовах йому відкрився прямий шлях до Калоєва. Я завжди знав, що ця людина не помре своєю смертю. А як же совість, скинувся Сергій. Що йому однаково кого вбивати духів чи мирних людей? Совість, як ти кажеш, це перше, що не витримує, руйнується на війні. Духи в широкому розумінні – також мирні люди, які нас туди не кликали. Обидва вони замовкли, кожен думав про своє. «А як Юлія?» – нарешті запитав Сергій. «Нормально», – відповів Гайдукевич. «Їй ще потрібен час» щоб відійти від цих жахів, але за будь-яких обставин це вже інша людина. Вся в справах. клопоче, щоб я скоріше став на ноги. Можеш собі уявити, який камінь з неї звалився. Будує деякі плани. І що? Сергій, мимоволі, проковтнув. Вона може зараз з'явитися тут. «Ні, не може. Я подбав про це. Гадаєте, і сам знаєш чому». Гайдукевич дивився йому в очі спокійно, але водночас запитливо. «Надто небайдужим було для нього це питання. Якби ти хотів її бачити, то сам би зробив якісь кроки для цього. А не зробив?» «Значить, не хочеш? Для чого ж мені ставити в незручну ситуацію вас обох?» Сергій опустив очі Борису Олександровичу. «Усе це надзвичайно складно. Я навіть не певен, що можу пояснити. Але враження таке, що після виходу з печер та смерті того навіженого з ножем. Проблему мене не поменшило. Більше того, ще там, під землею, вийшовши на фінішну, я відчував, що буде так. Мені просто важко. Вірю, сказав Гайдукевич. І розумію, прекрасно розумію. Давай поговоримо про них. Наші з тобою проблеми до деякої міри переплітаються. І від того, як кожен з нас їх вирішуватиме, залежатиме доля іншого. Ти згоден?» Сергій мовчки кивнув. «Мені здалося, що за цей час між вами з Юлею виникло щось більше, ніж... Він не знайшов підходящого слова Можливо Погодився Сергій Інакше б Мої проблеми давно скінчилися І її також Сказав Гайдукевич Розумієш Як не уболіваю я За її долю Я ніколи б не наважився Брати участь У їх розв'язанні Але обставини. Розпорядилося інакше. Обставини, на жаль, достатньо жорстокі, Тому говоритиму з тобою прямо. Існують калою, Ірина Пашутіна, Існують кляті гроші. Нікуди не поділися, Існує врешті-решт пам'ять моєї дружини. Тому ви з Юлією будете позбавлені часу, позбавлені можливості спокійно та природно вирішувати усі ці важкі питання і розбиратися, хто тепер що до кого відчуває. Нам з нею знову доведеться зникати, так, щоб тепер уже не знайшов ніхто. Отож, головне, для чого я покликав тебе – повідомити, що ти обмежений у часі. Скажу чесно, я не говорив з нею про це, але бачу, знаю, що вона думає. І що ж вона думає, запитав Сергій, відчуваючи, як все холоне всередині. Гадаю, ти надзвичайно дорога для неї людина. Вона давно кохає тебе, але ніколи не наважиться, тому що вона знає. Твере зрозуміє, що ти думаєш про неї. І що ж тепер власний голос здався Сергієві взагалі чужим? Що вона божевільна? Обличчя Гайдукевича стало жорстким, очі непроникними. А... Сергій затнувся. «Хіба це не так?» Договорив за нього Гайдукевич. «Позавчора в нас був Джеремі Патерсон. Це був приватний візит. Він констатував, що мети досягнуто. Щоправда, не буду приховувати, мета мався на увазі о той максимум, про який говорив він же. Але результат... Він нічим не відрізняється від повного видуження. Моя донька тепер повноцінна людина. Але ж Юля й тепер вважає, що вони існують. Вона завжди пам'ятатиме, як її переслідував у печерах. Вона ж завжди вважатиме, що це був мрець, якого підняли з могили. Чи ви розповіли їй про Муратим? «Боронь Боже!» – обличчя Гайдукевича спохмурніло. «І упаси тебе колись говорити з нею про таке!»